Маріупольський порт, як завжди у цій порі, заповнений турецькими та марокканськими суднами, справив на сестер приємне враження святковим багатоголоссям. Вуличні базари та тісні кремнички повнились якісним дешевим товаром із Малої Азії та Західної Європи. Портові будівлі ховали в собі скарби, завезені сюди з усього світу. Тут таки, в приміщенні вокзального ресторану, сестри Абрамс підписали угоду про проведення концертів духовної музики для робітників металургійних заводів Новоросійської компанії та на шахтах Франка російського товариства. Поселились місіонерки в скромному, проте затишному готелі «Цар Давид». За тими спогадами, Сари Абрамс, місцеві промоутери, які загалом чи не вперше мали справу з північноамериканськими неграми, доклали всіх зусиль, аби побут жінок було забезпечено всім необхідним. Сестри відразу ж виявили працювитість та загальну доброзичливість по відношенні до нової публіки. Вже перші виступи, що відбулись у робітничих клубах при металургійних підприємствах, мали неабиякий успіх та забезпечили сестрам любов і повагу робітників. Місцеві мешканці охочі відвідували концерти хору, сприймаючи заокеанські спірі-чуелзи з відвертим зацікавленням та ентузіазмом. Самі сестри з подивуванням вивчали тутешні звичаї та церковні практики, що суміщали в собі складові як ортодоксальних християнських течій, так і неканонічних релігій. Хімерне поєднання вір та писемних культур, що виникло тут унаслідок щасливого збігу обставин та вдалого розміщення морських торгових портів, стало для сестер Абрамс щедрим джерелом натхнення та музичних імпровізацій. За короткий час Глорія Абрамс створює кілька творів, що увійшли згодом до золотої скарбниці Спіріч Уэлс. Наприкінці травня сестри переїжджають із Маріуполя до Юзівки. Сара Абрамс пише про це так: місто забудоване одно та двоповерховими будівлями. Вигідно вирізнялося шикарними магазинами, рестораціями, конторами та банками. Першокласні готелі Великої Британії та Гранд-готель приваблювали натовп комерсантів, що прибували сюди переважно з Бельгії та Британії, з метою швидкого збагачення. Це був справжній Клондайк для позбавлених перспектив у себе на батьківщині західних комерсантів. Нас поселили в одному з катеджів Новоросійського товариства. В яких жили майстри, інженери та британські спеціалісти компанії, кінематографи Колізей та Сатурн вечорами наповнювались яскравою галасливою публікою, що демонструвало нові наряди, привезені сюди з портів Америки та Японії. Робітники натомість віддавали перевагу чайним, публічним бібліотекам, баням, а у вихідні церквам та численним молитовним будинкам. Наші концерти сприймали дружньо висловлюючи через нас солідарність із робітничим класом північноамериканських Сполучених Штатів. Можна лише припускати, що саме приваблювало східноєвропейських робітників у незвичних негритянських ритмах. Можливо, те, що в своїх спір-річуелзах сестри Абрамс теж говорили про життя пролетарських кварталів Америки, про людину в праці з її щоденними проблемами та переживаннями. Емоції, про які співали північноамериканські джаз-виконавці – були зрозумілі й близькі для широкої робітничої аудиторії. Популярність сестер зростала. Вони стали бажаними гостями профспілкових клубів та недільних богослужінь. Сама методистська церква в їхніх особах виявила неабияких популяризаторів конфесійних ідей. Аджас отримав ще одну переконливу перемогу. Цього разу серед цілком нової та непідготовленої публіки. Але вже влітку почались проблеми. По-перше, Російські анархісти, вичекавши паузи і вийшовши на сестер, виявили бажання отримати передані їм грошові суми. Сестри несподівано відмовились передавати революціонерам належні їм кошти. Особливо рішуче виступало проти передачі грошей Марії де Лопес-Мерседес. Саме вона переконала Глорію переховати мішки з американськими доларами на квартирі в одного із хористів місцевої лютеранської церкви. Саме її вирішили ліквідувати ображені анархісти задля залякування сестер. Тіло Марії було знайдено в складських приміщеннях Новоросійського товариства. Глорія розуміла, що на цьому революціонери не зупиняться. Крім того, про свою вагітність заявила Сара Абрамс, котра вже певний час знаходилась у близьких стосунках із директором місцевих бань. Попри всі рекомендації сестри та церковної адміністрації позбутись небажаної дитини, Сара відмовляється зробити це і параплавом того ж таки російсько-малазійського параплавного товариства повертається до Америки. Четверта з Варвара Керол повертається разом із Сарою. Лишившись сама в чужій країні, Глорія Абрамс оголошує набір нових хористів із місцевих парафіян. Тоді ж вона погоджується передати всі отримані неї в Америці суми представникам анархійських організацій. У визначений час Глорія бере квиток до Ростова, де й мало відбутися передача грошей. У супроводі місцевих підпільників сідає до потяга і відбуває у східному напрямку. Проте до Ростову вона не доїжджає. У вагоні її немає. Всі спроби посередників, котрі її зустрічали, дізнатися, куди ж поділась співачка, виявилися марними. Ні провідник, ні сусіди по вагону жодних пояснень дати не змогли. І надалі всі намагання бойових груп віднайти слід Глорії Абрамс, чи бодай дізнатися щось про долю грошей, які вона мала при собі, успіху не мали. Жінка безслідно зникла в чорній дірі Донецької залізниці. Разом із доларами – та рукописами власних музичних творів. Втім, частина рукописного архіву все ж уціліла, передусім завдяки Сарі Абрамс, котра зберегла, історії, котра зберегла для історії джазу музичну спадщину сестри. Пропонований вашій увазі спірічу один із останніх творів, написаних Глорією Абрамс, створений безпосередньо перед зникненням співачки. Він справедливо вважається одним із найбільш ліричних та соціально-суголосних зразків джазового хорового співу. А мелодія, покладена в його основу, неодноразово виконувалась всесвітньо відомими джазменами, такими як Чесні Генрі Бейкер або Чарльз Бьорд Паркер. Хто стоїть на причалах і рейдах, проведжаючи сонце? Це ми, господи, рибалки-ребітники. Після виснажливої роботи виходимо зі старих корабелей, зупиняємося на узбережжях і співаємо світ річковій воді, що не завжди від нас відпливає. Про що можуть співати чоловіки такими тихими вечорами? Ми згадуємо, Господи, наші міста, її плачемо за ними. Ми вішуємо на деревах наші гітари і труби і заходимо в ріку. Стоячи в теплих хвилях, ми співаємо вслід зеленій воді, що протікає повз нас. Стоячи серед теплих хвиль, ми співаємо вслід життя, що витікає крізь пальці. І коли перехожі просять вас заспівати для них, що ви відкажете? Ми відкажемо... Голоси наші гіркі, як арештанський чай. Джаз вичавлює наші серця, мов марокканські апельсини. Весь наш спів – лише згадка про ті гарячі квартали, які ми залишили. Лише плач за водою, що витікає. І якби ми забули свої будинки, чи мали б про що співати? Ми говоримо пам'яті, лишайся з нами, не залишай нас самих. Всі наші співи про банки і магазини, зруйновані часом. Про крамниці і склади, повні мануфактури про наших жінок, заради яких ми були померти, і дітей, які прийдуть колись у наші цехи і стануть замість нас до роботи. Ми всі пов'язані цими ріками, що протекли крізь наше минуле, і наші жінки стоять із нами на цих берегах. Пророк Захарія виходить в обідню перерву з цеху, витираючи робочий під, дзвінить цвяхами і ножницями в кишенях свого комбінезону, змиває з чорних долонь мостило та вугільний пил. Доки немає роботи і можна дивитися у небеса, доки можна перепочити від важкої, потрібні всім праці. Лишись в нашій пам'яті місто, з якого нас вивезли старими вагонами. Всі, хто забуває тебе, навіки втрачає спокій. Кожен із них зникає зі своїм розкраєним серцем. Нам так легко ділитись минулим. Життя – це машина, яку зробили для нас, і ми знаємо, що не варто боятися цієї машини. Золоті цехи відкривають для нас свої брами, високе небо пливе над нашими школами та крамницями, і все, що на нас чекає – пустка і забуття, все, що на нас чекає – любов і спасіння.